هو رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي من نفسا مؤمن قربتا چا چنده رکو دیو مؤمنه قربتان یو غم او تکلیف من قرب الدنيا د غمونو د دنیا آرام من قرب الدنيا د غمونو د پریشانو د دنیا لا یا هغه مو مصیبت کې او مسلمان هده مهنته کو د وژنه هغه او تکلیفتي الله لری کو ننفس الله عنه قربتن لربک الله دنه اول وی غم من قرب يوم القيامه د غمونو او تکلیفونو مصیبتونو د ورځې د قیامت نا و من یسر علی موسرن چا چا سانثاو کدیو تنگ دست سرا فخير ده او ورته سو کرد یا ایو سره قرضدار دې دور تلک صبر وکو د داخل په کې داخلې یسر الله علیه فی دنیا والآخرہ آسان ته ابو کې الله په دنیو او آخرت کې ومن من مسلمن او چا چې پردرا واچله په مسلمان پردي کې دام دې مرقات وې مرعات وې جامې دې دوه الجامې ور کې یا زما نا زا پرد دام دا اغه س کو دې داغه نه پرد نه اوچتای س گنای کړي خو داغه دې کې را چې لاغه فساد نور خلکو لنه رسی کشر داسي او کار کوي چې داغه zarar خلکو لره سي نو بیا په خلک باندې کول ورنه بادشاہ ته ویل چې خدا پزما کې فساد پهلا وي دې پزما کې فساد پهلا وي یا کديني نقصان نه بدعات که یغ کس دینی نقصان نه نو خلق لاغ فتقول چ خلق په دوکه نشي نو دغه لازم لري په دواني چاچ پردراو او چوله په مسلمان ستره الله او فالدنيا والاخره الله پردراو عاي په دپ دنیا او اخرت کی والله فی عون العبد الله وی په مدد دیو بندکه ما کان العبد فی عون اخیه تر سوچي دا بنده په مدد دخل رور کی او ګوره دی بامونه سبب سره دا حدیث دی وجهه ذکر کو ومن سلكت وريقا سوقي روان چپيولارا يلتمس في العلم او دې پغې ګلم لټوي علم تلوي قران او سنت او دا مسن بت ګمزکاي نو سهل الله له به طريقا للجننه اسان بك دغد تلف د علم لا روانی د جنت لار روار تا اللہ سانگی او دام درتا ہوئی چکو ردی پسی با دکور نروزی علم چا پسی کور تا دن نکی گی نا موسیٰ علیہ السلام د دریو مسلو د پار سفر کړو. جعفر رضی اللہ عنہ دیو حدیث د پار یومی آج سفر کړو. وی کئی او سڑے د مشرق میں مغرب پوری د دین دیوی مسلو د پار سفر کرو تا سفر زائر ندے بلکہ دا بی اللہ آخیرتو د دنیا دنجات یو سبب گردی ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ او نراج مکی یو قوم فیو کورنو کی دکورن د اللہ نام او دلتا بیت من بیوت اللہ اوی نو میرقات کیوئی کدا جمعات پی او کمداری سی دینی دی جمعات کے راج یا پی او مدرسی دی دن کے راج مرے بیت من بیوت اللہ وې دې کې مراد دې نه سړي مساجد دي مدارس دا ته مراد دي نراجمه یو حکم دیو قر کې د قرن الله نه اتونه کتاب الله چې الله کتاب لولي کتاب د الله لولي د الله کتاب لولي دغه تلاوت کوي و يتدارسونه فی ما بینهم او دا غي درس او تدریس کي پخپل منس کي تدارس څه ته وې وېدا شامل له هاغه چې د قران سره تعلق وي تعلم او تعلیم تفسیر يا د قران په معناګان او بنزان او بل قاض کي وې وې تدارس دې ته وې قراءه بعضهم لا بعضن تصحيحا للالفاظ وكشفا للمهان تدارس دې ته بازی بازی تللی چې د الفاظو صحت معلوم شي او د او د غیپ معنا باندې پوښ شي د غیپ معنا باندې پوښ شي نو دا قرآن تدارس کوي په خپل منځ کې زنی وی او زنی خیزنې زده کوي نو کله چې دا سې کوي نو د الله تر صف نه دوی تسملاويږي الا نزلت عليهم السکینه را نازلېږي په دوی باندې د الله تر طرف نه آغه سکینہ و آرام د زلول سکونه و آرام ضرورت اطمینان سکون حاصله آ سکینہ ګوراه کله دا صحابه کرامو پر سترګو مليدلې لکه صحابي راته علاوه کولو او دا سيديوي راتلې ملائ دا الله حبيب ته چې واکيا ذکر کچی ما بیګه تلاوت کولو اسره سره وږي بټو پونکل نماز هر يرش و چې بچي میچ تدلدل نکی چې مې واسو کو بیا وسه نختارې چې بیا ومه کو بیا وېداغه سکینه وادهغه ملائکه تا تا چې تخلدوا اسمان کې او دی په کې بلیدې دا ملائکوس ستا یعنی قرآن اوره دوته وګي شو سکینه په نازلېږي ضرورت اطمینان او سکون نازلېږي اولماء لیکلي سکینه څه توي صفاء القلب بنوره وذهاب الظلمت النفسانیه الزوق و حصول زل... الذوق و شوق و ی مراد دې رسېږي زړه ته یو رڼا حاصلې شي د نفس غت یا روز ظلمت تلاړ شي او یو زوق او شوق پیدا شي د الله له ملاقات د قبر د فکر د سوچ و غشیتهم الرحمه او پټ کی ذیله را رحمت رحمت داسره نازل شي چې دې پټ کی پټ شي وحفتهم الملائکا او گیر چاپی رشید دوین الملائک در احمت او د دا <تصفي> <site. تصفيق> şey. او ملائک در دی نگیر چاپی رسو کی یعنی گیر روا چای ای راغلی قرآن اوری در در در سو تدری سوری او در دی فازت کئی در دی ملاقات کئی در سره مصافحے کئی او در دی جدو آ کئی <تصفيق> دا ملائک پی آمین وی مرخاتلی کلی گورا کمزه کې قرآن او دین بیانی کې ملایک ګیروا اچي لکه او بادشاہ راشي نو غیر چا په ر فوج او پولیس ته حفاظت ده پاره ګیر اچولي داده حفاظت ده پاره ملایکو او دا ملایک د قرآن او ریدو تراغلي د دې درس او تدریس او ردو تراغلي د دوی ملاقات کوي د سره مصافحه کوي او دې کو دعا کوي کنو نه یې په امین کوي نه یې په امین په کوي وا وحفتهم الملائکۃ او ګیر چا پیره هاتو کې د دنیا ملائک او ګرجرا ګرزه واذترهم الله او فی من عنده الله ذکر کوي د دوی دا چاروان لچلا الله سره کوم ملائک دی الله د ملائک په ټولی کې د ذکر کوي ملائ اعلی کې مقرب فرشتو روان دي الله د دوی ذکر کوي فرمایو ومم بتو اوہی عملو هر چه عمل رستو کو نعمل پا میدان که رستو پاتشو ومنبتو ابیهی عملو ہو حراسوک چه رستو کو اغلر عمل داغو اے عمل میدان که رستو پاتشو نلم یسرع بیهی نسبو روان دی بنکی اغلر څړې دي په ټول دې سيد او د علماو په اولاد کې او نسبی سيد دې عالم دې او نسبی شریف راغلي نو چې عمل میدان فرست پاتې شو په نسب غټ نشکولې دغه خبره وکي یو څړې ډېر او په کې دي دغه جن علماء کرامو لیکي وایو څړې پاتې شو نا اهلره نو اگر کده د مخ کې نیکو علما تی ارشوی او هغه دې ومت مشران تیر شوی او هغه دې رحمت چینهوی او تک چې عملشته کړه لده دې مقام ته نو رسي ان الله ايرفع بهذا الكتاب اقواما و يدعو به اخرين او ځکه نبی عليه السلام سفي توري رضی الله عنها چي دا نبی عليه السلام ترور وا ويا عما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویا فاتمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتونی یوم القیامت بیا عمارکم لا بیا انسابکم وفاتمی گورے عمل براڑے نسب بن راڑے میدان دا مخشب صفی رضی اللہ عنہ عمل براڑے یونسب گورے نراڑے فینی لا اغنی عنکم من اللہ شیعہم او دیئے کی مرقاتی وجیب و واقعات ذکر کردے اولوی دیئے برد خبر ادو ابو یزید رحم الله یو ذل روانو او ان مورید اللہ یو داغم موریدو نا وجب اکم جیئے کتم کی خودین روانو فاقبل علیہی نو ابو یزید رحم اللہ شو متوجیشو ورطوی والله واللہی لاصلختته جل دابي زيد والله دته هو نو لم تنل مقاله هر دې مقامتی ي معلمته عمل عمله کو ساج به خبره وه و قسممي دي پله او بیا بې قسمی پله که زماله سرمنې ټوله دماه ویته او ځال د دیواچ نو دوې د داې مره زما مقاماتو تې تررسو چې زما اون عملې کي دږې د خبره. وی قسم دې په الله او بیا مې قسم په الله دا مشهور بزرګو ولي تیر شوه ویدا هڅه جماعتش قدم د پاسه قدم کیدی وی کزما سره من دی ما نوېстаў ټوله دی واچول نو زما مقام تد د اوري او د شړشم د اور دوربش د دانی عمره شرارتې ده تر سوچ دې عمل ني کړه تر سوچ دې عمل ني کړه او دا اشعار ورته وي ماबा نفسڪ ترض ت دّ صه و ب جسم کا مس م نَّ ناس تجna جا تवा تسلو م ساه என்னَّفين थाلا تجر على يابيب وس حال د چدې بختفل ګندوالیو ککړوالي راضی ده وګور راجامي څنګه د خیر نو وینځلې وي جامو باندې خوhire نه پریزي خو هغه بدن جې دې ګناهونو په ګند باندې ککړ دنو پائے خوشاله وېته امید د نجات ساتې او په دحلارو غلارو زي نو تاسو ته کتنی چکشتې په چرواني په چرې وي کشتې روانه کړي عمل لکه او د نجات امید ساتې سیرتو صورت د الله الرحیم دا نه خلاف ده او ته امید او د نجات امیدونه ساتي نو کیشتهي په او چ باندې رواني الله تعالی